Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, cum și porurea și în veci, vecii, vecii lor. Amin. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o Ta, auzi-mă tu dreptatea Ta, să nu intre la judecată cu robul tău, că nimic din cei vii drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. făcut mă să locuiesc în întunerica morte și de înviacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu. A mi Adus am aminte de zilele cele de demult, jetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsam am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă, mă Doamne, ca să lăbii Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemă și celușiu pogoară mormânt. Fă o dimineața mea, la că la tine mi arată în calea pe care voi merge, că la tine a ridicat meu. scăpă mă de brăjmașe mei, că la tine Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă poțuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață într dreptate dreptatea ta scoate din neca sufletul meu, fă bunătate de sărbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce negăjești sufletul meu, că eu sunt robul tău.